Den här podden som heter Skolsverige finns på iTunes, Soundcloud och skolsverige.com Och på skolsverige.com kan man skicka in bilder på sin skola om man vill bidra till vårat omslag Man kan skicka in elevkröniker och man kan skicka in förslag på ämnen och Om man vill delta och vara gäst och allt möjligt Men nu tycker jag vi kör igång, eller ja, hur? Ja, vi rullar vigneten, kör! Ja, och dagens avsnitt är ju lite, lite annorlunda. I vanliga fall brukar vi ha korta nyheter, sen har vi ett tema och sen har vi en idé krönika på slutet, för att ge sista ordet. Mm. Idag så hoppar vi över den med nyheter för att vi har med oss eh, tre stycken gäster som ska prata om eh, om det här med viral granskning och granska saker på internet och liksom vad är skolans roll, är det där på något sätt? Vi mm. har vi med oss eh, Jacka Werner som är grundare av... Eh, vi Viralgranskaren på något sätt mm. Med sina kollegor Och så har vi med oss eh, två av dina kollegor Ja eftersom mm. vi är på Skilderska idag Så har ja. jag med mig så, så min chef idag Just det Kristina ja, <laughs> Bergman Alme eller hur? Mm. Yep. Och eh, även eh, Annika Buregård Eklund ja. eh, Vid daggranskaren är jag eller, Den grundades av mig Linnea Jonjons och Åsa Larsson Mm. Och Linnea Junions och Salar som är liksom Momisliga Linnea är nu redaktionschef på Metro. Mm. Har de klättrat till att bli. Åsa är kvar och har hand om viralgranskaren tillsammans med en ny tjej som heter Emelie Emily, Emily Vallroth. Mm. Så heter hon. Och de rattar nu viralgranskaren som redaktörer. Själva uppbyggnaden på viralgranskaren är dock inte att det liksom är... Alltså, det blir ju någon. Någon tenderar ju alltid bli ansiktet utåt på det mesta. Liksom. Men, eh, men, men uppbyggnaden är så att det är redaktörer som sköter tipsflödet. Och så säger redaktörerna. Den här borde vi göra när man får några bra tips Och sen så portionerar man ut det till att Ja men den kan väl kanske du göra Thomas Eller du göra Emily och så vidare Så att det, det vi har granskan Är ju nödvändigtvis en del av Hela Metro-redaktionen eftersom att Om en del av en tidning går ut på att liksom, Bässer vill sig peka finger Åt människor som gör fel <laughs> Så kan inte den andra delen av tidningen Samtidigt göra samma dumma fel Så att vi måste ju vara lika bra på det, liksom, det Arbetet mm. men du, figur, eller? du har fått något pris för det här Eller Ja, vi, vi fick, stora journalistpriset som vi fick fick vi gemensamt, mm. jag och Linnea Åsa Ungefär samtidigt som vi lanserade viralgranskaren så skrev BuzzFeed chefredaktör Att 2014 är den virala debunkingens år mm. Mm -hmm. Så då skrev han att det här året kommer det vara en trend liksom. Och mm. då inte bara, liksom i, i stort, inte bara i USA utan även då liksom internationellt Ja, men precis, BBC gör något och liknande och så. Så det finns ju lite herrar, BBC gör det det finns mm. en intressant Africa facts tror jag den heter som är en blogg med mm. frilans, ett frilansnätverk som kollar mm. spexiga historier som kommer från eh, kontinenten Afrika och säger mm. är de här sanna eller inte liksom. mm. Mm -hmm. och det är också så att det finns ju, jag tror att det, vad som finns är nog i, i, i bred utsträckning en, en insikt om att eh, information sprids mycket mer promiskuöst idag en vad den tidigare. Och det, där kan, det kan vara en idé för journalister att göra det till sin arbetsuppgift. Mm. Det, det finns ju de som pekar på att svenska elever de är ju inte så här jätteduktiga alltid på formell kunskap. Mm. Men däremot så anses de vara bäst i världen på informellt lärande. Mm. Tycker du, i ljuset av det, tycker du att det är extra viktigt då i ett land som Sverige att man är duktig på att lära skolelever att hur, defi granska... hur definieras informellt lärande? Eller det som kunskap. inte sker i klassrummet kan man säga alltså jag vet, Det som är grejen är den att man, man brukar ofta hamna i någon typ av eh, Situation där man pratar om att ungar vet så himla mycket bättre om det här Eftersom att de är unga mm, mm, liksom, mm. Att de, Man tillskriver dem en automatisk kunskap mm, mm, Som jag bara tror till hälften stämmer Eftersom att jag tror definitivt att det finns en unik kunskap i det i det, det innebär att man har suttit med en telefon eller en pryl i sin näve från den sekund man föddes. Liksom. Det är klart att man har en annan typ av bekvämlighet i det, en annan typ av mm. naturlighet mm. i det. Men jag tror att källkritik och liksom publicistik, presskritik det är verktyg. Det är ju mm. saker som man lär sig. Ja. Men vad som händer där är att det blir liksom ett dåligt möte när Barn eh, är med om saker Jag kan ta ett exempel som var att det var en eh, Flicka som hade Det stod i tidningen om det här En flicka hade eh, Bort ute på någon sån här chatt Alltså någon sån här community artad sida eh, Och sen så hade det kommit någon figur och skrivit så här Vi vet vad din pappa har för kontonummer Nu måste du ge oss din personliga kod Annars så kommer vi ta massa pengar av din pappa Mm. Och flickan som var åtta till tio bast hade sagt Så, här, Åh, gud förlåt, okay, då och så hade hon gett sin, sin lösenordskod mm. Mm. Och med den lösenordskoden kunde den här personen på chatten ta mm. en massa pengar mm. eh, 2000 någonting var taket mm. Mm. Och sen så efter att det inträffade så gick flickan liksom gråtande till sin pappa och berättade Förlåt, förlåt men han sa att han skulle ta pengar av er så jag berättade vad min lösenord var mm. Pappans reaktion mm. blir att han ger dotten dataförbud Mm, mm, och för mig är det som att man... Det är alltså eh, en vanlig reaktion. Det är en vanlig reaktion, men mm, för mig mm. är det som att någon kommer hem från skolan och säger jag har blivit slagen på skolgården mm. och reagerar med att ge sitt barn utgångsförbud. Ja. Man straffar offret istället för att säga okej, bra, då rustar vi mm. dig för den här händelsen. Men mm, inte mm, nog med att man ger den skeva bilden av vad som har inträffat. Man säger ju också till henne implicit att berätta aldrig mer för mig om någonting nej. dumt nej. händer dig på internet. För då kommer jag att ta ifrån dig privilegiet att vara på internet. Mm, mm -hmm. Och det är ju fullständigt, alltså, det är helt upp och ner. Ja. Och samma sak tror jag ändå när barn hör så här rykten om att jag har hört att en pedofil har hackat Facebook-typ. Alltså, den typen av rykten finns det är ju. Det gick rykten mycket. om att det fanns en app nu. Talking tar. Angela är väl det ja, bästa precis. exemplet på det. Alltså, de men... tror ju fortfarande lite grann att det är sant. Jag är bara ja. barnen, den orden. Mm. De är ju fasta att de vet det, fast de har sett från. De illaktivet som är någon sorts källa för sanning för ja, att liksom lärarna berättar föräldrarna berättar. de är fortfarande är helt säkra är det sant eller är det inte sant? För det är ju en sån historia alltså det, mm. jag, menar, mm. jag hade på min skolgård när jag var liten jag en historia om en, mm. en kvinna som hon, hennes barn har dött så därför går hon mm. runt runt skolgården och vill kidnappa barn liksom. ja. och det kunde ju folk säga bara, nej det, det är lugnt liksom. det kunde de ju säga hur mycket som helst att det inte stämde och, men det där handlar ju om mm. vandringsägnar och spökhistorier som det där ju gränsar till. Mm. Historien om liksom pedofilen som har hackat din app. Mm. Mm -hmm. Det är ju mycket identitetsbyggande. Och barn, mm. Mm -hmm. lär, barn berättar spökhistorier för varandra eftersom att Alltså, om vi hade vetat vad barn tänker på så mm. hade vi blivit helt mörkrädda, det finns så mycket fakta i huvudet på barn liksom. ja. och, och när, barn då, när barn då möter varandra i ett historieberättande ja. som är, eller att de får, får höra spökhistorier visst de blir rädda och kanske inte kan sova på något annat, men vad de gör är att de ser utanför sig själva samma typ av Mm, sjuka mm. fantasi. Mm. Och det är en bekräftelse på att de är normala. Så det är ju helt centralt att man får veta det. Liksom. Men vilket ju också är det ännu svårare eller viktigare att folk som jobbar runt omkring barn och alltså som föräldrar eller lärare mm. eller så. Mm. Ryggmässig är att skydda från de där spärkstorierna mm. mm. och det tror inte jag är rätt väg. På. Och kan göra det till någonting lärare och liksom kan mm. Mm. ta in det där. Jag tänker på när du pratar om att du säger att så här det är bra för journalister att göra det till sitt arbetsuppgifter, och, och det är nog sant. Men jag tänker att en dimension av det måste ju vara allmän bildning också. Ja, ja absolut. Då blir det intressant utifrån ett skolperspektiv. Att liksom, vad, vad behöver alla ha med sig? Min, bra, min, min käpphäst är, är att mm. eh, om man skulle införa en grundkurs mm. i journalistik och pressetik i lågstadiet. Ettan, tvåan, Då mm. Någonstans där man hade lärt barn vad det innebär att mm. vara journalist och att mm. göra presset, etiska överväganden innan man publicerar saker och ting. Det hade varit centralt jätte, jättebra. Mm. För då hade vi förhoppningsvis blivit av med lite av den liksom, enorma skitspridning som finns på nätet. Så att jag tror verkligen att det är min liksom, om jag fick liksom, sitta i ett rum och bestämma över skolan en dag, så mm. hade jag satt in någon enkel, jävligt enkel det behöver inte vara komplicerat. Det är liksom vem, vem blir ledsen av att du publicerar det här på mm, Facebook? Mm, mm. Hur kan du kolla om det är sant? Vet om det är och på sant? På ett sätt kan man ju att det faktiskt håller på att hända. Om man ser till liksom mm. webbstjärnan som är .se-stiftelsen ja. in på internet i skolan om man ska få in det. Det är Sveriges största skoltävling. De har 50-60 000 elever som är med varje år. De får ju någon sorts grundkurs i publicistisk men kanske inte i så här, så här skriver en tidning som mycket som att är mer att så här skriver du för internet men det är ju lite åt samma håll ja, Annankare och liksom, det. statens medieråds mm, mm, Mikrum och allt det där Det ja. görs ju jättemycket bra ja, Men jag tror att det där måste grunda Och för att gå tillbaka till då den här med att När ett barn kommer hem och säger Jag har varit med om det här på internet Kan det stämma? Allt för ofta tror jag att lärare eller föräldrar sitter och har precis sett ett aktuellt inslag som inte är jätte detaljerat men där det sägs att NSA kan se precis allt ni gör, FRA vet precis allt ni gör, bla bla bla. Alltså de föräldrarna vet, föräldrarnas intryck är att ja, det är väl nog sant. Att, liksom, att folk kan bara hacka åt höger och vänster. För att journalistiken generellt skulle jag säga är inte skitinitierad och bra. Nej. När det kommer till tekniska, liksom, om någonting hackas, om någonting går sönder om någon så här fundamental och infrastrukturell mm, mm, mm. funktion på nätet utmanas, så är vi ganska dåliga på att förklara vad det innebär. Men beror inte det också på att de journalister som finns som har <coughs> varit mer specifika inom sina fält, alltså medicinjournalister, teknikjournalister och så, att, att det är en ganska minskande yrkes delgrupp av, journalister, av journalisterna. Jo, jo, delvis är det väl det men som jag ser det så är inte det här ett nischintresse. Att inte se det som en allmän, ett allmänt ansvar att informera om vad det innebär, det tycker jag är tjänstefell. Men då handlar det både om att ge allmänbildning men också att se till då att journalistkåren som sådan är lite bättre. Shepar upp sig lite det grann. Det <coughs> gör. Ja, jag, tror mm. inte, jag tycker inte vi är perfekta idag. Men mm. det har vi väl aldrig riktigt varit. Liksom. Men det är inte så att du funderar på utifrån. Så här, vad, hur kommer det bli liksom, om man tänker 10, 20, 30 år framöver? Kommer det Kommer alltså, folks allmänbildning göra det mindre intressant av ruralgränskare? Kommer det bli, bli mer intressant? Kommer det förändras? Svårt. Hade jag mitt standardsvar på alla framtidsfrågor mm. är Hade jag vetat det så hade jag just nu ägnat mm. mig åt att sälja in det och var rik <laughs> <laughs> hade, hade någon ja, vetat vad journalistikens självklart. framtid låg självklart. i Så hade den i det här splittrade, splittrade läget mm. Mm. Så hade den människan just nu ägnat sig åt att realisera det Jo, men, men, men om man tittar på just mm. själva om, jag, jag hör ju vad du säger liksom, mm. Men det är bara, jag vill brasklappa ja, ja, um, Nej men alltså Kommer viralgranskning bli mer eller mindre viktigt det har, Jag har så svårt att säga det För att, det beror ju så fullständigt på Vad vi gör av den nya informationsmiljö Vi befinner oss i mm. Mm. Uh, och, där, och det gäller inte alls bara medieproducenter Utan också mediekonsumenter mm. Mm. Och, liksom, och överhuvudtaget för all del, men jag tycker även skolpersonal är människor som sitter i allra högsta grad mitt i eh, den situation som är liksom, det nya mm, mm. Okej okay, hur sjutton ska vi förhålla oss till källor, hur, vad, ska vi, vad ska vi säga gradgranskarens grej är också så här, det är inte kärnfysik, det handlar mm. om att så här, vad står det här, kan det stämma vem mm. säger det liksom? mm, det är så mm. grundläggande frågor mm. eh, så jag tror att Kommer viralgranskning bli något som alla. Ja, alltså jag hoppas och tror. Jag hade, ingen hade blivit gladare än jag mm. om någon konkurrerande tidning hade startat viralkollaren. Eller viralspegaren. Mm. Alltså mm. någon mm. rip-off. Liksom. För att jag mm. tror att det här är något som viralgranskaren inte, inte kan vara ensam om. Inte Nej. får vara ensam om. Nej. Sen det du säger om att egentligen så borde alla syssla med det på, mm. på lågstadiet. Jag är ju då tre barn i och där känner jag att det, de lärarna vill liksom ge olika möjligheter. finns ju ofta. Sådana, ja. Men jag upplever också att de inte alltid riktigt har verktygen. Nej. Så att jag kan tänka mig att både det som finns via mm. Dessie och så, men, mm. men ifall ger jag den utmaningen. Ifall liksom viralgränsen skulle komma med liksom några enkla filmer eller liksom något sånt material. Vet du vad, det här är som när man spelar ett datarollspel där man är så här att man ska göra uppdrag mm. och sen så har man redan råkat göra det som, som den här non-playing-karaktern. Oh oh jag vet inte, nu jag har jag ett skolprojekt på gång. Vi har ganska en gör ta fram skolmaterial. Vi har samarbetat med en skola i Gävle som har lågstadieelever. Och vi har jobbat för att ta fram ett material som egentligen inte ska vara svårare att få ner än att det ska vara en zipfil på metros.se. Och i den så ska det ingå allt som börjas för en vad var det nu, 40- eller 60 minuters lektion. Vi har ju ett ämne på gymnasiet. Det är till och med ämnesbelagt. Det visste jag inte. Det var en kurs som jag hade, men jag hade ett ämne. Jag undervisar i medier, kommunikation och samhälle. Det kan ju kännas mm. som att det liksom, det mm. Ja, men den har vi ju nu flyttat ner. För den har ju legat i år tre. Mm. Vilket är ju helt idiotiskt, naturligtvis. För den borde ju ligga i år ett. Och nu har vi flyttat ner den. Men det handlar ju om att kunna göra eh, alltså just det här journalistiska egentligen. Tanken att eh, målgruppsanpassa och lagar och regler och yttrandefrihet. Och, men där är ju också diskussionen om filterbubblor och, mm. och rädslan för sociala medier. Och vad kan ni lära oss har det blivit istället om mm. sociala medier? Mm. Vad ser ni på sociala medier? Kan, ni, kan du lära mig någon så nu har de fått göra en lärobok till sina lärare ja, Men det är väl en bra början absolut. jag har verkligen inget annat än gott att säga om lärare okay. eh, lärare är verkligen en här, det är så eldsjälstätt eh, mm. som yrkesgrupp är det så eldsjälstätt eh, och det finns eh, det finns en som heter Karin eh, Karin någonting som också har ett sånt skolprojekt där hon liksom just har hon, har, hon, hon bygger väldigt bra framåtriktat Uh, utbildningen i liksom, hur kan vi lära våra unga kids om liksom, nätet, hur man beter sig där. Med väldigt så här, nätpositiv grundton mm, som mm, inte mm. är just den här varnande och förmanande. Liksom. Mm. Uh, de här som är i Gävle då de är, också, har också, de är, precis, alltså, det är ju precis skälet till att vi kom igång där var för att de var pådrivande. Mm. Uh, så att det, det, handlar ju, det finns ju verkligen en vilja. Och, och, så, och det jag tror behövs är just den här typen av okej, okay, men var... För vi, man måste ju veta, jag vet inte vad 17- 16-åringar är, är. Jag vet all, ännu mindre var 10- 12-åringar är på nätet. här liksom. Herre Jesus, det är verkligen en gåta. Um, och då måste, det är där en dialog måste finnas. Och det är så viktigt i den dialogen att man som vuxen inte inleder den med att just som, som den här pappan var, vara förmanande och, och, var, och var gränssättande där. För det där är helt utforskande liksom. Det går inte att sätta stopp för det, det tror jag. De kommer ändå söka, de har ju internet i sina mobiler. De har det, visst. Det är omöjligt att stoppa. Och det kan man se på för exempel länder som Storbritannien där man har nationella internetfilter på alla skolor. Mm. Där man har lika stora förekomster av nätmobbning som i Sverige. Mm, Så det, det är ju uppenbarligen inte metod som funkar. Nej. Nej, men visst, nätfilter är, ju, det är ju väldigt konstigt. Det är som att ta bort. Liksom, vad ska jag säga, pinnen som de slår varandra huvudet med ja. oh. mm, <laughs> Och ja. visa ut dem i ett land fullt av stenar <laughs> mm. Mm. Då tackar jag så jättemycket för detta Det var mitt stora nej mm. Tack för att du kom Ja, och då har vi tagit en liten paus Och Jack var tvungen att springa iväg till tåget Så är det ibland Ja, och, kvar åker, vi, jag Stockholm. Ja, och kvar sitter vi tre lärare och jag tänker att det kan vara intressant att sammanfatta utifrån vårat professionsperspektiv. perspektiv mm. alltså, vad i det här är viktigt för oss, liksom, vad, vad kan vi ta med oss av vad han har att säga det när jag undrar ibland när jag hör honom eller andra prata på det här sättet hur lärare tar emot det Alltså förstår man att okay, men okej här finns en kraft och en positivitet men också en problematik som man kan lösa på något sätt eller blir man mest rädd för att internet är så otroligt tveksamt. Alltså, det är lite som man pratar om Wikipedia förut. och herregud, man kan inte lita på det. Det kan också vara en möjlig reaktion. Och Då undrar jag lite så här professionskritiskt. Är lärare mogna för sånt här? Ja, alltså, det finns ju många saker att tänka om det. Mm. En del så har vi kanske inget val. Det handlar inte om vi är mogna. Vi måste vara mogna. Ja. Eh, därför att vi måste ju kunna... Eh, Borde prata med eleverna om mm. nätetikett, alltså de sakerna. Mm. Mm. Ehm, och eftersom vi vet att elever och många unga vuxna också tar ju mm. alltså, kanske majoriteten av sitt nyhetsflöde, mm. tar man ju direkt, som vi har pratat om tidigare här: de nyhetsbubblor, mm. Mm. Ehm, att, att man tar det direkt från nätet. Och får det i man, man tar det som kommer i flödet. Mm, mm, och där tror jag att de unga vuxna idag som inte har fått... Alltså där skolan mm, inte och lärarna inte har varit medvetna om det. Mm, de är ju klart i riskzonen. Även ganska välutbildade tror jag många gånger. Mm, mm, och där tycker jag ju att skolan kan göra jättebra. Mycket. måste göra jätte mycket absolut du behöver bra pengar ja, om, man, om man börjar med alltså Jack var ju inne på, på Lågstadiet att mm, redan mm, tidigt mm. börja och det är naturligtvis jätteviktigt mm. men jag tror aldrig man kan man kan aldrig stoppa bara, utan Nej. det här är ju en utveckling som de får växa in. Och vi måste utveckla en progression inom det Inom mm. Inom andra kunskapsområden så har vi en progression. Du är samhällskunskapslärare, jag undervisar lite ett SO för att jobba tematiskt. Mm. Alltså det, där finns det en progression, dina mm. elever lär sig det här för att sända det här och sen när de kommer till dig det här. Men in, inom det här viralgranskningsområdet, vad är progressionen där? För på ett sätt som du säger, de som kanske går i gymnasiet nu eller de som kommer gå i gymnasiet de kommande åren. De har liksom inte fått med sig allt det här, de borde fått när de var yngre. Nej. Så då får man kanske ha ett av kunskapsområden nu. Men sen när de eleverna som får lära sig det från lågstadiet kommer upp och blir äldre och liksom, går igenom systemet, då kommer det kunskapsområdet att förändras eller att fördjupas. Mm. Mm. Tänker jag. Ja, och alltså där är ju en sak eh, att vi som lärare, vi ser det ju utifrån de kunskaper vi har. Mm. Mm. Eh, om vi nu inte har rätt kunskaper och, eller inte, alltså, och så, så vi ser ju kanske inte rätt, ja i någon rätt problem så att säga. Så är ju det också ett, ett problem i sig. Och därför är det nog egentligen väldigt viktigt att man börjar bygga från ett, ett mycket tidigt i ett alltså, Där borde ju skolan, skolan som helhet ha en samsyn med progressionen. Och lite säga. det som viralgranskaren gör och det som jag pratar om, det med att se länkar som folk delar och kunna plocka isär och bryta mm. ner och så. Just. Det är kanske en del av den biten som är för från äldre. Mm. För det är kanske en konsumtion som finns bland de äldre. Mm. Mina elever, jag lägger rätt mycket energi på att här, förstå deras internetkommunikation just för att kunna ha det. Mm. Och liksom, där är en grej, så här, genom kik kick som är ett typ, som att skicka sms, så eh, går det så här kedjebrev. Skicka vidare det här inom fem dagar till fem personer. Annars kommer du få olycka med det här och det här. Eller skicka vidare det här för annars kommer Kik stänga ner ditt konto. Eller de kommer göra sådana mm, grejer. Mm. Och liksom där. Det är, en, det är en sorts källkritik. En sorts viralitet. Eller så, saker som de måste granska. Mm. Där de du tänker så här. Är det sant? Är det inte sant? Kommer Instagram stänga ner vid årsskiftet alla konton som inte lägger ut den här bilden? Alltså sådana grejer. Mm. Och där. Det, det är ju ett annat medium, ett annat format. Men det är också lite en annan grej. Mm -hmm. Förande ledtrådar i en annan kontext då, då kanske man inte är mogen att förstå liksom att här, ja, men Google söker den här bilden Och säger vilka andra tidningar som har lagt ut det Det kan kännas för när man blir det mm. Ja men det, där är ju Progressiviteten Jag, mm. jag tänkte mm. på den här Både förfärliga och rörande exempel mm. som Jack tog upp med den här stackars flickan som, som eh, lurades och gick gi upp sin kod och så. Mm. Mm. Det är klart att hade man börjat i skolan på ett tidigt stadium mm. att, att bygga en medvetenhet om nätet ja. och vad man kan göra så hade hon kanske aldrig gjort detta. Och överhuvudtaget vilken information man förmedlade. Det förbluffar mig mm. att ungdommördet större grej och större grej att man lämnar ut koden till sin mobil till sina ja. kompisar. Alltså, mm. det är en ganska, ganska vanvarigt förekommande grej mm. och jag kan inte för mig <laughs> förstå det för att, här, om jag har kod på något så är det inte något som mina vänner vet om mm. men det är liksom en kulturell grej att säga mm. men det gör ingenting du bara mina kompisar de mm. vet av det eller eller mm. varför då? Nej, men jag har inte inse jag ju, mina barn kan ju min kod till min mobil och det är samma mm. kod till mm. min padda och så där. Mm. Mm. tills jag en dag kom på att Ja, men här hade jag en SMS-konversation mm. som, som, som var utav, liksom, mm. eh, som handlar om saker som nu dels var det julklappar. Det var ju tråkigt att de fick veta vad de skulle få i julklapp. Men sen var det faktiskt en ganska allvarlig sak som hade hänt i familjen som jag inte alls hade lust att på ett vuxnet sätt diskutera med, mm. med mina barn. Mm. Men, men, men det, och det är ju eh, någonting som är intressant också. Eh, naturligtvis Ja, ja men Det ju lite. Alltså det går ju bort från en viral granskar -gren, Men det tangerar det med Nätsäkerhet överhuvudtaget Och, ja. och den aspekten av att liksom Vad gör vi där? Mm. Men det är lite skrämmande det som Jack sa Att mm. barn, någonstans när man går från att vara barn Till att mm. bli lite mer talmåling mm. mm. Att man då inte vill ta in saker Som inte stämmer överens med Den bild man har av verkligheten men inte det inte bara med vuxen? Mm, alltså jag vi... tänker att det är mycket mer men det är ju det som egentligen är det skrämmande. Att, mm. att moderna media har den här möjligheten att förstärka det väldigt ja. mycket mer. Ja. Därför att, som Karin säger, man, man får mest det i sitt flöde som man, mm. som man gillar. Mm. Och så blir man stark. Man behöver inte bli lika stark som den här kommunpolitiken och tro att alla tycker som man själv. <laughs> men men liksom, det är ändå som så att man kan ändå tycka, men hur är Tänker de som tänker sådär liksom. mm. Jo det, det finns en politisk ändekraft I samhället På det sättet Men det, det är ju en väldigt viktig sak Tycker mm. jag som skolan har att göra alltså, vi, vi tittade på Vi pratade om ten talks mm. Mm -hmm. Tidigare med, Det finns ett ten talks Med Chimamanda Ditche Okay. som har rubriken The Danger of a Single Story mm. Vi har sett att vi lägger ut en länk på vår hemsida till det så ja. kan man kolla in det Ja, ja. jättebra mm. Det är fantastiskt där hon pratar om detta just hur matade vi är med den enda historien den kan ju vara sann i sig mm. men det är ju en del Mm. och det tycker jag är min huvuduppgift som lärare mm. det är ju att ge perspektiv mm. man ska inte liksom tro att världen ser ut på ett sätt, bara Nej. och så att det är inte bara det, det som jag Werner pratar om mm. tycker jag och som är skolans uppgift är ju, alltså källkritik är ju en viktig sak mm. men om man vidgar perspektivet så mm. är det ju det här perspektivet mm. att ge många perspektiv Det är en jättestor del mm. och så tänker det... jag lite för att bygga vidare på det att vi behöver också förtydliga vad är skillnaden mellan ett perspektiv och liksom vetenskap på något sätt ja. för det är ett problem har mm. mm. ute i skolan överhuvudtaget att allting blir åsikter, allting ja, blir debatt mm. och där Relativ. någonstans det här, jag kan presentera fakta för att det här med evolution mm. är sant mm. då kommer någon, men det är inte min åsikt Nej. Nej. Mm. <laughs> och <du> spelar väl <laughs> lite roll i det <laughs> sammanhanget ja, <visst. laughs> för att man skiljer ja. ut det och, och då mm. någonstans tänker jag också att det ligger på skolan att vara så här. Och som skulle kunna rädda ut kanske mycket av det som blir viralt Utan att egentligen borde mm. det borde ja, just det. Att liksom man skiljer inte på vad som är fakta Nej, Vad är som viktigt. är någons åsikt eller någons tanke mm. Jag tror att vi ska ta och börja runda av det här samtalet Och då ska vi ju som vanligt kanske avsluta mm. med, med en, en, en elevkranka Ja, vi ska ge sista ordet till en elev Vad roligt ja. ja, det gör vi Och så mm. säger vi hej då ja. Och tack för idag Vi hörs Testamentet. Det är URs mest populära serie för oss barn som är mellan 10 och 12 år. Det är vårt favoritprogram. Vi har sett säsong 1 och säsong 2 i skolan. Sen står vi fram emot säsong 3 som skulle handla om Europa. Vi väntade och väntade. I december fick vi veta att UR inte hade prioriterat geografiskt testament i sin budget för 2015. Vi prioriterade inte att göra geografiskt testament år 2014 heller. Vi tror inte att cheferna på UR förstår mycket vi barn tycker om geografiskt testamentet. Därför startar vi en kamp. Vi kanske vet vilka vi är. Fem olika tidningar har skrivit om oss. Vi har skrivit på Aftonbladets debattsida. Vi har varit med på Lilla Aktuell två gånger. Skådespelarna har varit och hälsat på oss. Vi har varit med på radio. Vi har haft insändare i flera tidningar. Vi har sålt kakor och pandot burkar så att vi har kunnat trycka flygblad. Vi har skickat flygbladen till massor med kändisar, till regeringen och till sk andra skolor. Nu har vi över 700 skolor över hela Sverige med oss i kampen. Blomdel och fler andra bloggar sätter oss. Vi har fått brev av Sveriges kulturminister. Vår Facebook-sida har över 1670 vänner. Både Skolverket och Svensk Näringsliv har skrivit om oss. Vi har fått besök av retorikexperterna Johan Bergström och Per Lange som har hjälpt oss. Allt detta har gett resultat. I slutet av april har vi ett möte inbokat med US-programchef Ami Manros. Geografiskt testament handlar om två personer som åker runt i Sverige och Norden och letar efter olika skatter. På deras resväg genom länderna och städerna lär vi oss om geografi. Det är ett roligt och spännande sätt att lära sig på. Det är roligare än att läsa i en bok eller lyssna på en babblande fraken. Vi lär, oss om andra länder och, vi lär oss om andra städer och om andra länder. Vi lär oss om Sveriges och Nordens landskap, och om naturen. Vi får också förståelse för andra kulturer och människor från andra länder. Vi lär oss utan att ens förstå att vi lär oss. Spännande i serien gör att vi blir mer intresserade av geografi. Geografens testament är ett av URs mest nedladdade program. Vi har väldigt många barn som älskar programmet och vill ha en tillställning. Nästan överallt i samhället är vi barn underskattade. Det är ingen som riktigt lyssnar på oss. Det vill vi ändra på. Vi vill vara med och påverka vår egen skoldag. Vi vill att våra röster också räknas. Vi blir göra skillnad. Vill ni hjälpa oss? Vill ni också stötta kampen för en tredje säsong av Geografens testamente? Vill ni visa världen att barn också spelar roll? Bli då vår vän på Facebook. I så fall kan vi visa ur att vi är många som är samma sak. Då kan vi visa att vi barn kan påverka, att vi också räknas. Vår adress är facebook.com-geografens.testamente. Bli vår vän idag. Tack för ordet. Rädda geografens testamente Och glöm inte www.facebook.com-geografens.testamente.